מזמור סד למנצח מזמור לדוד. שמע אלוהים קולי ושיחי, מפחד אויב תיצור חיי. תסתירני מסוד מרעים, מרגשת פועלי אוון, אשר שננוך חרב לשונם, דרכו חיצם דבר מר, לירות במסתרים תם, פתאום ירוהו ולא ייראו, יחזקו למו דבר רע, יספרו לטמון מוקשים, אמרו מי יראה למו, יחפשו עולות, תאמנו חפש, מחופש וקרב איש ולב עמוק, ויורם אלוהים חץ פתאום, היו מכותם. ויכשלוהו עליהם או לשונם, יתנודדו כל רועבם, ויראו כל אדם, ויגידו פה על אלוהים, ומעשיהו השכילו. ישמח צדיק בה' וחס אבו, ויתהללו כל ישרי לב.